V evangelium je zapsáno u Matouše v poslední kapitole. Jedináct apostolů se pak odebralo do Galilé na nahoru, kterou jen Ježíš určil. Spračili ho a klanili se ho, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národu a získavejte mi úč, předníky. Kštete ve jméno obce i syna i ducha svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Evangelium našeho pána. Tak to, co jsme četli jako Evangelium, se čte často v bohoslužbách. Ale málo kdy se tento text vykládá ještě. Zaznívá při každém křtu. To musí být. A proto Většina z nás asi hned zatvakne. To jsou přece slova ustanovení křtu. Jak Ježíš ustanovil svátost křtu, jak říkáme. Ale je to mírný předsudek, když se na to přesně díváme, tak Ježíš nerozkazuje tady v první řadě křest, ale misie. Na prvním místě je tady sloveso jdete. Tak nejde o to, abychom získali členy do církve. nejde tolik o to, abychom Tady přednesli nějaký učený na prvním místě. Ale na prvním místě je to, aby učeníci šli. Šli k těm lidem, který o Jiříšovi nic moc nevědí, ale přece, který se v skutek Ježíšových činy týkají. Těm, kteří ještě nevědí a který nemohli ani vědět, protože nejsou Židy, nepatří k božímu lidu zatím. A nejde o to jí rychle pokštít, ale nejdřív se k ním dostat. Samozřejmě na druhém místě vedle sebe jsou další dvě slovesa kštít a učit. Učit, učte ji, aby zachovávali všecko, co jsem jim přikázal, říká Ježíš. A křtete je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Ale nemůže se to konat, pokud učebnici zůstávají jenom tam, kde jsou. Je potřeba tento pohyb, nebo běžným slovem přetřenota, Misie. Je tady také příležitost si připomenout, v jaké souvislosti tento Ježíšov rozkaz k misii, nebo k tomu, aby učedníci vyrazili, aby šli. V které souvislosti se toto nachází? Jsou to poslední slova Matoušova Evangelia. 11 apostolů se odebralo do Galileje na, na horu, kterou jim Ježíš určil. To je to místo na hoře. A v Matoušově evangeliu toto místo, nebo tato místa, ty hory, jsou velmi důležité, symbolické. Ježíš v tomto evangeliu vystupuje jako nový Mojžíš na hoře vyhlašuje nový zákon. Tady v tomto evangelium zprávem můžeme mluvit o novém zákoně. V jiných spisech nového zákona se hodí možná víc výraz nová smlouva, ale tady je to fakt nový zákon. Jako Mojžíš řekl tím starým, tak Ježíš říká tím novým. A teď, když Vzkříšený svolá své účetníky zase na tu horu v Galileji, tak je to tečka na tomto novém zákoně. Nebo tečka, ani vzhledem k těmto slovům bychom neměli říct, protože konec Matoušova evangelia je zase otevřená. Otevřená v té aktivitě církvy, aby šli ke všem národům. A to je potřeba, aby to Ježíš řekl. Aby se dali do pohybu, aby ta církev nebyla nějaká instituce, nositelkou tradici, ale aby ta církev byla služba. Ježíš sromažduje své účetníky a vysílá ji ke všem národům, tak církev podle těchto slov je mobilní, otevřená, nedokončená. A bude to až do skonání tohoto věku. O tom také Ježíš tady mluví, že někdy bude konec a do té doby bude církev existovat. Je to jedno, ve kterém počtu jsou lidi, kteří jsou církvi až do sklonání věku a my můžeme být rádi, že se to účastníme. Jako českobraterští evangelici nebo římští katolici jsme jednou, pokud patříme k této službě, k tomuto úkolu zvěstovat evangelium a pokud jdeme všem národům. A tato církev, tento úkol se musí konat. Proto tady výrazně Ježíš to řekne svým učedníkům. Nejprve je sromažduje na tu horu, ukázal jim, kterou horu, my to dneska nevíme, je to ale jasně, že je to vzkříšený pán, který shromažduje svou církev. A pak jim rozkazuje. To jsou jeho poslední slova podle Matoušova Evangelia. To je jeho vůle aby církev to udělala. Misie tedy není něco navíc, když máme pocit, že nás je málo, že bychom získali nějaké další členy do církvy. To by bylo velký omyl. Ta misie je podstata církvy. Církev nemusí existovat, pokud zůstane na svém stejném místem pořád a pokud nejde ke všem lidem. A ne, protože my jsme tak chytri a my si to vymyslíme, děláme nějaký plán, nějaký plán, nějakou strategie. Ta misie ani není lidský vymysl, ale Boží vymysl. Vzkříšený se stane Pánem. A je nad, nejenom nad námi, ale nad všemi. Pánem všeho tak i to služba církvy není jenom naše aktivita, ale chce být i božím skutkem. A může to být. Abychom si to uvědomili, když děláme něco v církvi, abychom s tím počítali, že Ježíš v tom jede také. Když půjdeme někam na návštěvu, a budeme mluvit s lidmi o víře, On jde s námi. Říká to, budu s vámi. Každý den bude s námi. Jsem s vámi po všechny dny až to tohoto věku. On u toho je a Ježíš to chce. V teologii se o tom hodně přemýšlelo a vymyslelo z různých Nová slova, jedno slovo, které v Biblii vůbec není, ale která je poněkud důležité, je ta slova, to slovo svátost. Svátost v tom, jak to rozuměli teolo teologové, je, že Bůh je u toho přitomen. Když se koná křest, tak není to lidské přin, ale je to boží přin. Je to podle boží vůle, podle Ježíšova rozkaz, to boží slovo přibližuje k nám Boha samotného a Bůh křte. Ne člověk. Podobně počítáme s tím, že i při večeři páně na, u jeho stolu on přijde sám, ne protože my ho vyvoláme jako kouzelníci, čarodějníci, ale on přijde sám, protože to chce a to svým účetníkům řekl. To je svátost, že pod lidským činem se koná boží čin a dost důležitý čin, už řekl prorok Izája, že už nepatříme sami sobě, ale patříme k němu. Tak když na to přistoupíme, na toto pojetí, to svátosti, tak bude pro nás to, co se děje s vodou, nikoliv známený, nikoliv symbol, ale skutečnost, že v tom Bůh je a my ho přijímáme křesťanskou vírou. Bez víry to pochopitelně nepůjde, ale on chce k nám přijít a můžeme ho přijmout ve víře. Když říkáme, že každý křest není lidský skutek, ale boží skutek, nemáme tu příliš velkou hubu. Nebo nejsou to příliš velké ambice těch křesťanských církví, které říkají, všechny vás přijmeme a pak budete spasení. Samozřejmě, když sami si to vymyslíme, tak je to velký svých. ale máme tady Ježíšová slova. Jeříšová slova je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jdete ke všem národům, získávejte mi účetník, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. No to slyšíme často. Otec, Syn, Duch Svatý. To je trojce. Spousta baretelů, které upozorují, upozorují na to, ta formulace. Otec, Syn, Duch Svatý. Tady v Matousové evangelii je docela ojediné. V Novém zákoně to takhle už nenajdeme. Naopak ta formulace je potom běžně na konci prvního století v jiných starých křesťanských dokumentech. Jako můžeme předpokládat, že křesťany tuto formule v křtím ti ve jménu Otce i Syna Ducha Svatého je velmi stará, ale není úplně od Ježíšovi doby. Ale víme o tom, že křest bylo. Křest byl ve všech křesťanských církvích. Máme dopisy apostola Pavla a i jiných apostolů tak přes bývalá iniciace křtem se stal člověk křesťanem, členem církve. A když se díváme do epistolů dneska, co jsme slyšeli, tam je to takhle řečeno. Jsme pokřtení v Krista Ježíši. V jiných epistolách se vyskytuje formulace, jsme pokřtení. Ve jméno Ježíše. Tak přemýšlite sami, jestli to už naznačuje, že jde o jediného Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého, ale křesťany, křesťanům bylo jasně, že Ježíš není nějaký normální člověk, ale s tím Ježíšem na tom Ježíšovi vysíte to společenství, ta přítomnost Boží, tak Otec, Syn a Duch Svatý přirozeně mohlo se do té souvislosti dostat. A Matoušu, evangelista Matouš chce toto právě nám na konci svého evangelia připomenout. To je to, co Ježíš chce, abychom všichni patřili Jemu. A možná ještě ta formulace ve jméno není úplně neza, za, zanedbatelná. Křtěte ve jméno Otci i Syna i Ducha Svatého. Co znamená ve jméno? Bylo to běžná právnická formulace. Dneska bychom to mohli třeba překládat do bankovnictví. Když poslete peníze převodem na nějaký účet. Ve jméno to označuje nějakou listinu, ve jméno jakoby na účet. Byl si pokřten na účet Jelíže Je to trošku slendovná formulace, ale trefí to, protože s tím křtem je spojená nějaká změna majitku. Nějaký převod. Člověk hříšník je převeden do statusu, do stavu člověka spravedlivého. Člověk už teda nedluží. Už je zaplaceno. Klidně používejme tyto formulace. Jsou hezky biblicky. Vykoupený a ve jméno už nic nedluží. Dneska v politici je to docela běžně, že mocenské vztahy mezi politiky se tvoří tím, že někdo má něco na někoho. Má nějakou paku, aby mohl prosadit své zájmy, tak může toho druhého vydírat. Tak ten křesťaný, křesťan, který je pokšten, nejenom, že už nic nedlůží, ale už ani není vyděratelný. Už neexistuje faká, už neexistuje moc, které může ho vyřvat ze společenství s Ježíšem Kristem. A když to bereme tak, pak ten křest je docela potřeba. Nejenom, že bychom si ho přáli jako osvobozený ale je potřeba, abychom byli na té správné straně, aby Ježíš nás přijal a osvobodil. Proto ve starých dobách bývalo hodně křtů i v porodnicích. církvi říkali, křest je potřeba, tak když je ohrožen život, nevnůňate, tak radši tam půjdeme." Pokřtít to miminko dřív, než možná zemře. Tak křest, nevím, jestli v neporovnici, ale křest nutný v tomto smyslu je, že je potřeba se dostat k Ježišovi. A neřešme to jako teoretickou otázku. Myslíš se, že křest je potřeba, musí každý být pokřten, to je přece Teoreticky, no teoreticky je to nesmysl, protože jsou, je dost lidí, kteří vůbec nemají přístup k křtu. Žijou v jiných zemích, kde tolik křesťanských misionářů není. Nebo nemají kontakt. I v naší společnosti je to docela možné a stává se to, že člověk celým svým životem nedostane do kontaktu s věřícími křesťany, který třeba by jí mohli získat, nebo by mohli aspoň jít za nimi. Tak teoreticky ta otázka, jestli křesť potřeba, nedává smysl. Bůh ovšem najde cestu ke každému člověku a to smíme věřit. Nesmíme to zanedbat, že říkáme, my nic nebudeme dělat, Bůh to řeší sám bez nás, to není ten správný přístup, ale Bůh je schopen získat lidi pro Ježíše, i kdyby Ježíš musel sestoupit do pekla. Preč se to stalo? Horší by bylo, kdyby nikdo z těch křesťanů k tomu člověku nešel. A kdyby ta církev nebyla mobilní, Kdyby ta církev neslyšela, neposlouchala to, co Ježíš po ní chce. To je potom problém, když přes chybí z nedbalosti církve. To chce na aktivitu o tom přemýšlet, jít k lidem. A samozřejmě to třetí je také důležité co již říká, je mi dana veškerá moc na nebe i na zemi. Je to narážka na to, že na konci času Bůh posílá syna člověka a ten má moc, má moc vyřívat člověka z moci hříchu a smrti. Když se dívám na to, co se děje při křtu, tak vidím především vodu. Jo, vám to vidět, bez vody to není křest. A když to vidím zvenku, nebo přesně řečeno, když to vidím z dolu, tak nevidím tu ježišovou moc, která může tady očinkovat. Tu moc vidím jenom očima. Víry. Vidím, že Ježíš je nesrovnatelný. On je opravdu pán. A jeho rozkaz, jeho vůle není ve vzduchu, ale je podlažen tím, co udělal pro člověka, že byl ukřižován a vzkříšen, a že je pánem nad celým světem. Tak jeho rozkaz neví si někde ve vzduchu, ale je podložený a jeho rozkaz platí. Můžeme být pokřtený do jeho království. A jeho království začíná zde a nyní v té církvi, která je mobilní, která s radosti křkí v té církvi která jde ke všem národům. A ta cirka, může se být jistá, že není tam sama. Když tam jdou dva nebo tři, tak je Ježíš s nimi. A to platí v té krátké době od nenejška až do skonání tohoto věku.